Kom ons kyk een bykie verder wat met Abram gebeur het nadat koning Nimrod om in die hande gekry het ooruit sy paase afgoede alles vernietig het. Koning Nimrod het gesê dat Abraham tronk toe moes gaan en hy was vir 10 dae in die tronk. Ten die einde van die 10 dae het die koning al die mense laat kom, al die ander prinse en die konings en die slim mense. Abraham was nog steeds in die tronk. Toe vraag koning Nimrod al die mense of hulle gehoor het wat Abraham gedoen het en net vir ingeval hulle nie geweet het nie, het, hulle, het hy hulle toe somme nou vertel. Toe sê koning Nimrod dat hulle toe moet besluit wat er straf Abraham moet kry, omdat hy die koning uitgeskel het en al die dinge gedoen het wat hy gedoen het en wat hulle nou gehoor het hy gedoen het. Toe sê hulle, hy moet nou eindelijk gehang word aan ‘n paal Maar omdat hy die afgoede geminig het, met ander woorde, hy het absoluut vierig gevoel vir hierdie afgoede, nou daarom moet hy in 'n vieroond gegooi word. En dit is die wet. So, dit moet nou so gebeur. En koning Nimrod sê toe, Goed, dit is maar recht so, en hy beveel toe sy knachte om 'n vier te stook vir drie da en drie nachte. Hulle moes die veer geweldig warm gemaakt het. En hulle breng toe vir Abraham en amal het kom kyk, amal in die hele land het kom kyk, wat nou gebeur het met Abraham en wat nou met hom gaan gebeur. Mensies, daar was rechtig nie iemand, wat nie kom kyk het nie. Rechtig het die hele landse mense kom kyk. Al die Vyf was daar en al die toordoktors en almal wat vir die koning geken het. En terwyl die mense nou so sit, toe hulle nou vir Abraham daar inbring, toe kyk die toordoktors die storie so en hulle sê: Koning, hierdie man, hierdie Abraham is beslis daar die seun van 50 jaar terug toe hy gebore is. Toe was daar mos hierdie groot ster wat vier ander sterre ingesluk het en hy was die seun by wie se geboorte dit gebeur het toe ons jou dit vertel het hierdie kind se pa het nooit hom gebring vir jou nie nee hy het 'n ander kind gebring en toe word die koning verskriklik kwaad en hy laat roep toe vir tera dit is mos nou abram se pa onthou jy en hy vra toe tera is dit die waarheid Het jy 50 jaar terug toe ek gesê, jy moet jou kind bring, want by sy geboorte was daar snaakse tekens in die licht? Het jy toe een ander kind gebring, of het jy jou kind gebring? En Thera sê toe, goed, die mense jok nie, hulle praat die waarheid. Maar ou Thera was vreselik bang geweest. en die koning het vir hom gesê, Thera, jy beter nie vir my jok nie, want as jy die waarheid praat, sal jy vrykomt. En Tera sê toe, Ja koning, dit is die waarheid, dit is rechtig so, hulle jok nie. En die koning sê toe, Maar hoekom? En wie het vir jou gesê om dit te doen? En Tera word toe verskrikkelijk bang, en hy jok toe sommer, Dit was Haran, my oudste sên wat so gesê het. Maar Thera het eindelijk gejok, want hy was vreselik bang, dat koning in Nimrod, hom sal doodmaak, toe sê koning Nimrod. Nou goed, bring dan vir Haran die som, so dat hy saam met Abraham dier die vier kan sterf. Maar Haran het intussen besluit, dat hy net soos Abraham, in, ja in Yahweh wil beginne gloe. Maar hy was nie seker of hy dit wil doen, en of hy dit nie wil doen nie. En toe dink hy, wel, ek sal nou maar kyk wat nou gebeur met Abramse stories, As Abraham wen, dan gaan ek saam met Abraham gaan en ek gaan glo soos hy glo. Maar as die koning wen, dan sal ek maar achter die koning aangaan en maar glo soos wat hy glo. Nou ma, ek is hele weetmos, een mens kan nie so halfhartig aan Javi glo nie. Jy is of Javi sy kind, jy het om lief, of jy is nie sy kind nie. Maar nou ja, ons kyk nou maar wat het met hom gebeur daar En toe maak hulle vir Haran aan Abraham vas en die koning se trek Abraham en Haran se klere uit en hulle los hulle met net hulle onderkleed. Nou weet julle wat is 'n so onderkleed? 'n Onderkleed is maar soos om jou onderkleertjies te draag. Jy weet mos jou jou broekie wat jy onder jou broek aantrek of onder jou rokkie aantrek. Nou dit is 'n so onderkleed. Hulle hande en hulle voete was met lindetouwe vastgebind. En toe gooi die koning Nimrod sy wachtte Abram en Haran in die oend. Haran het doodgebrand so erg dat net ‘n biekie as oorgeblei het. Maar Abram wat Javi se kind was het niks oorgekom nie. Haran is dood, want sy hart was nie heel te mal met Javi nie. Kyk as jy wil hee Yahweh met jou beskerm, dan beter jy sy kind wees. Want as jy nie sy kind is nie, en jy het om nie recht te nie, dan gaan hy jou nie beskerm nie. Maar Abraham was baie lief vir Yahweh, en hy het altyd gedoen wat Yahweh gesê het hy moet doen. To die wachte wat hulle ingegooi het, het gebrand, Twaalf van daar die wachte. Maar Abraham het op en af in die vier geloop, vir drie da en drie nachte, En die spulwachte het die story so gekyk, die wat nou oorgeblei het, daardoor die ander dood gebrand het. En toe hardloop hulle na koning Nimra toe en sê vir hom, Abram loop op en af in die veer en hy brand nie. Nie eers hy onderkleed het gebrand nie. Nee die touwe het afgebrand, maar hy het nie gebrand nie. Toe raak die koning een bykie benauwd en hy besluit om nog manne te stuur om een bykie te gaan ondersoek instel. En die manne gaan toe en gaan kyk. En wat sien hulle? Daar sien hulle precies die ding. Abram loop op en af in die veer en had niks oorgekome. Dit is net Haran sy assies waar hulle he. En hulle gaan sê toe vir die koning, maar dit is waar. En Nimrod sê toe, sjoe, wat gaan nou hier aan? Dit is nou baie interessant. En die koning het toe vir die manne beveel en gesê, jylle moet nou vir Abraham gaan uithalle in die vier en bring hom hier naartoe. En die koning, die dienstknecht het toe nou nader gegaan, maar toe sien hulle, maar dit is so'n warm en hulle kan nie eindelijk rarig kom nie, want anders gaan hulle ook doodbrand. Want die vier was reg rondom en die vier het van in die oond toe opgestuig. En die koningse dienstknecht het weggehaard loop. En die koning het met hulle geraas en gesê, maak gauw en bring vir Abraham uit die veer, anders sal julle doodgaan. En die dienskneigte het toen nou maar gegaan, en hulle het probeer naderkom. en hulle voel is een bykie warm, maar hulle gaan toen maar. En toe het hulle gesigte verbrand, so erg het hulle verbrand, dat acht van hulle dood gegaan het. En toe die koning nou sien, nee, maar die manne sal hom nou nie kan gaan uittal, want hulle gaan allemaal doodbrand voor hulle by hom kom. Toe, toe roep hy nou maar daarvan na eentje af, en hy sê, O, dienaar van die Elohei, wat in die himmel is, kom uit die midde van die vier, en kom hier voor my. En Abraham het na die stem van die koning geluister, en toe stap hy so even uit die oont uit, en het recht voor die koning kom staan. En die koning en al sy diensknechte het hom gesien en hom gekyk en hy het gewonder, wat gaan aan? hierdie man staan net in sy onderkleed hier, hy het nie verbrand nie, nie sy kleer het verbrand nie, net die tou wat hy om je vastgemaak het, het gebrand, maar dit het van sy arms afgebrand, maar sy arm sy vel het nie eers gebrand nie, en die koning vraag toevoel, maar Abraham, wat het gebeur, hoe krij jy dit recht, dat jy nie gebrand het nie? En Abraham het aan die koning gesê, die Elohei van die hemel, wat hemel en aarde geskap het, In wie my geskaap het, en wie ek vertrou, en wat alles in sy mag het, hy het my verloos van die vier waarin hy my gegooi het. En Haran, die broer van Abraham, was heeltemaal tot as verbrand, soos ek jylle moos nou al vertel het. En hy het om gaan soek, maar toe kry jylle net die as daar so le. En toe het die koning en die prince, en al die inwoners van die land, wat gesien het, hoe Abraham uit die uit uitgeret is, dier ons liewe Jawe, voor hom kom neerbuig. En Abraham sê toe vir hulle, moet nie voor my buig nie, maar buig eerder neer, voor Jawe, want hy het die wereld gemaakt, en dien hom, en wees lief vir hom, en doen wat hy sê, want is hy wat my uit die vier verloos het, En hy is die een wat die geeste en die siele van die mense geskapen het. En dit is hy wat die sal verloos wat op hom vertrou. Met ander woorde, hy red die wat sy kinders is. Die wat om gloe. En al hierdie dinge was vir die koning te wonderbaar wat met Abraham gebeur het. Dat Abraham in die vier was en sy broer Haran. Maar net Abraham het niks oorgekom nie. Haran het heel te verbrand. Al hierdie dinge was net te wonderlik vir die koning en vir al sy prinse. En hulle het vir hom so baie geskenke gebring. Hulle het hom oorlaai van die geskenke en die koning het tot twee van sy hoofdienaars gegeef vir hom. Die ene naam was Oni en die andere ene naam was Eliezer. En al die konings, die prinse en die dienaars het baie geskenke van silver en goud en perls aan Abraham gegeef. En toe sê hulle vir hom, Abram, jy kan nou maar gaan, jy is nou een vry man, en Abram het toen nou in vrede weggegaan, so en nou het ons geleer, dat as ons vir Jahwe lief het, en as ons vir hom luister, en alles doen wat hy ons leer om te doen, dan sal hy ook na ons kyk. Hy sal ons beskerm tegen vreeslike goed wat oor ons pad kon kom. Kyk nou wat het hy met Abraham gedoen, nie? He? Hy het vir Abram gehelpt, so dat nie eers die vier om kon verbrand het nie. Want Abraham het baie mooi geluister na wat vader omgeleer het. Hy het niks verkeerd wou doen nie. Hy wou nie gehad het, ja, moet vir hom kwaad word nie. So hy het gesorgd dat hy alles doen wat Yahweh vir hom sê. As Yahweh sê, hy mag nie steel nie, dan steel hy nie. As Yahweh vir hom sê, hy mag nie lelike woorde praat nie, dan het hy dit nie gedoen nie. Hy het alles precies gedoen, want hy was ontzettend lief vir Yahweh. So, onthoud het maats, as ons lief is vir Yahweh, sal ons nie sy haarkie seer maak nie. En dan sal ons glo en vertrou op hom. En hy sal ons beskerm teen ons vijande. Lekker dag!